Sen quarta compulsios en vai má, sinto disastade punaia, moi boas tardes, queridos ointes benvidos un día máis a este noso programa e o último deste 2023 eh... <risa> en Radio San Samboy... no, en Radio <risa> Cornellá <risa> Demo... É dos do mal trabucar, sí, eh? Demo que nos fixo Bueno, perdona queridos entes Radio Cornellá no 104.6 de FM aquí sempre en Galicia para todos vosotros Quero eu desecharvos todo o mellor Para este Nadal que se aveciña De verdade que vaya a ser feiticeiro para todos vosotros E eso é o que nos desechamos aquí no control técnico temos o noso Kiko Berinchón Que se non fora por el isto non saía en adiante nin se vería aí en Facebook, como nos está vendo agora mesmo moi boas tardes, Armando moi boas tardes, Xolo eh, como non, Kiko Belenxón que tamén o temos ali xa traballando para nós está traballando para os galegos neste momento Duas... e estas dos suriñas que vamos a ter en lingua galega pero Kiko nos entende perfectamente e entón, pois nos Vamos a falar como non, como sempre, pois, casas entrevistas... Con okay? nosos, con nosos <risos> correspondentes, <risos> e, con, e con noticias, e con novidades interesantes. Exactamente. Sí. Vamos ala, poñemos un bocadiño de música, sí. e de seguida conectamos con Galicia. Como digo eu, a música é a salsa. <risos> Moi ben, aí vamos. <risos> Quitamos la, quitamos la pancholinha, bueno, vamos a, vamos a escuchar, a ver qué nos llama. Muy boa tarde. ¿Qué tal? Muy boa tarde. ¡Ay, es Julio! Sí. Muy, gra, muy, tal, muy tal gracias por chamar Julio. De verdad de que para no es un placer y una honra tenerte aquí. Tenemos sí. te bueno, preparada tu colaboración, pero no sabíamos de esta sorpresa. Sí, porque bueno... Os... Ás fines de semana, ahora últimamente ando así bastante liado, ás veces todos os sitios en cobertura, por eso vos deixei a colaboración <risas> Ajá, eh, ah, grabada. Pero bueno, ahora mesmo non estou nas Rías Baixas, <risas> que eh, estou máis perto aí das terras de, de Armando, que ah. eh, por certo, cheguei, acabo de chegar hai pouco, todo o camiño con sol... E aquí hai unha bretema tremenda Un baixón de temperatura Debemos de estar ahora mesmo a 3 ou 4 graus Aquí en Bueno, na zona de Meira Ostras oh, <risa> Bueno, bueno, pues abrigarse ben <risa> eh, Cuidarse cuida ese constipado Si, sí, bueno eu, uh, O que quería era Agradecervos, ora que xas Estades un pouco máis descansados De todas estas xornadas sí. de, de, de poesía de As semanas de cultura Que, sí, sí. que remataron Con mm. co tema este da, De, de okay. poesía E eh, eh, bueno, felicitarvos A todos, a asociación Eh, sobre todo por ese tempo De, de amizade Que, que vivimos aí Os que nos acompanhamos pues, nestes dous ou tres días ¿no? claro eh, Moitas eh, pues gracias, gracias Bueno, e nos tamén sí. queremos aproveitar Para, para xa chamache Para felicitarte eh, eh, estas festas de Nadal Que é o último programa do ano eh, sí. Desexarche todo o mellor para ti E toda a tua pues, familia mm -hmm. Pois, igualmente. Bueno, eu, ora, como estou eh, aquí preto da, da terra xa, uh -huh. aquí, eh, en Castro de Rey, naceu José Ramón Crescente Vega, no uh -huh. 1896. Uh -huh. eh, entón, teño aquí un... Un poema mellor aceiteado para estas para estas tapas. Claro aí. Co, co calvo vou felicitar tamén a todos los, os oíntes. É un, un poema que, que titula Oración que pecha o seu libro Co Deseira. É que día así. Mm. Señor, polo teu amor, para o prove que hemos a man un bocadiño de pan, para o que morre de secura unha sede de auga pura, para o que aterece de frío dun arraiol ao desafío, para o que as curas es camiña o clamor dunha astreliña. Eh, pois pues, nada, muy... desexarvos a uh, moitas grazas, Julio, moitas grazas. Moitas grazas, Julio. Moi boas festas e eh, feliz entrada de ano novo 2020 eh, exactamente. Loitísimo. forte for, aperta a todos. Moitísimas grazas. Bebe, bebe a nosa saúde, un garoliño de Rías Baixas. Deus que es sexa, se... disfruta bueno. com... Meña, ah, de salud, salud eh, que canto un merdo eh, ahí, ahí vamos, veña Disfruta, hasta ah, bueno, ah, bueno. Vamos a seguir Con música eh, de, eh, de contado Vamos con a entrar enseguida pues, Conectaremos con con, con, con, ah, con eso correspondiente de la Cosa sí, de la Morte ¿no? sí. Vamos a la, veña <risa> de hey.